Gure eskudago dinamikak bultzaturik, egi galdeketak egindituzte atzo, bizkaiko eta gipuzkoako amairu egitako biztanleek. Andoain, are atza, atxondo, beizama, berango, erandio, elantsobe, galdakao, getxo, mundaka egitako. Ibarangelu, leioa eta Otsandio, dio us dudala neojan antzi egia hauetan ziren galdeketak, Euskal Estatu bateko hiritak izan nahi duten hala ez, eraabakitzeko eguna zen atzo gurekin gure eskudagko Angel Oiiakbide arrasalde onna. Arra aldeon bai. Orduan, eun eta iruro gehimila eta sortzirun biztan lehi guti bera, deituak ziren bozkatzera euneko ama emandu botoa eta boskatu dutenen euneko larogoita ama bosta estatu independentearen alde agertu da. Zer diuzu beraz atzoko egunaz? Bueno, ba atzo beste pauso bat eman zala ez da. E, askotan gelitzen geha zenbat, zenbatekotan. Baina garantzitsuna da, hameiru herri oitan atzo galeketak antolatu balizateko eta jendeak botopaperak hautesontzean e, sartu balizateko, ba, hilabetetako eta lekuazetan urte, urte betetako, urte bete o urte bete baino gehiagoko prozesuak eman direla, ezta. E, interes garrina da, nola beste pausua emandan eta ia eundal arogei herri izan direla ia galeketak e, antolatu aurreko prozesu hori egin dena Guztira ehun mila lagunek parte hartu dutela galek eta herietan eta guretzalako da garrantzitsuena ba herritarrak herritarrentzako antolatutako galeketa eta hauek nola eztan bakarrik guretzako garrantzitsu da nola ez alik eta eh herritar gehienak parte hartzea baino guretzako e, interesanta da baita ere eh herritarrak gai ikustea eh honen inguruan estatus politiko nahi degon gure herriarentzako gai honen inguruan, orain dela gutxi arte, urrun neongean bezela, ba erritarrak alik eta gertuena sentitzea honen e, inguruan. E, gauzpa da, zenbat parte hartzen duen, zenbat euneko e, zenbat dan parte hartzaia, baina garrantzitsua da baita ere, eztabaida bat sortzen, mm -hmm. ez sortzen dela. Ez, ez, ez, ez tabaida bat sortzen dela, ez zeon leku batean, ez da? Ta? Ta ez tabaida ez da, ta, gelditzen bakarrik, euneko horietan, ez da, da hori areagotu eitzen da, ez da, haundigoa e, da. Eta egarrantzitsuna da guretzako ardatzonen inguruan ze status politiko nahi degon herriarentzako herriaren zako, ez e, inguru bat, herritarrak geruzta gertuko senditzen gela, e, ez da, implikatuko senditzen gela, azken finan gure etorkizunataz itziken ari geharalako, ez da. Orduan, e, prozesu hauek ikusten egianada e, prozesu honen aurretik eta da ondoren dagon posoa eta galitzen dana, ez da, eh bez best, gertzen beste bestelakoa dala da eh e, ikusten da garbi herritarrak ahaldun duta gelditzen gerala herri hauetan sentsibildade politiko ezberdin arteko konplizitatea ek sortzen diela ta ambizio bat sortzen dela ez da eta erobaitare beste kontu bat baita askotan aipatu izan zaigu gai hauen ingurun galek erreferendunek egitea konsultak egitea erritarrak eta gizartea zatit dut jendela, krispazioa sortzen dala, e, konfrontazioa sortzen dala, eta ia bueno, konturatzen ari gea, bizi zen hasi geralako, hori ez dala horrela, e, demokrazian gehiago sakontzen duen gizarte batek ez dala zatitzen, ez dala konfrontatzen, kontako, kontrako gertatzen dala, aberastu egiten da, osasuntxuko da gizarte hori gai dalako, edozen gauzataz, e, e, itsegiteko, edo zein gauzataz adosteko ta edo gauzataz erabakitzeko ez da. Guretzako garrantzitsuna da prozesu hauetan, eh, ba, demokrazian gehiago demokraziangailago sakon duten gizarteetan, herritarrak hitz eta erabakitzea orain normala dan bezala, e, Euskal Herri gizartean ere hasi garela normalidade hori konkistatzen ez da. Eh, gai hau atzo zan, haserre e, gai bat, atzo e, erraietatik eh, errailetati gai bat eta herritarrak herritarrentzat ari, ari gea e, konturatzen eta ikusten eh hori e, bizigen do gai bat ba racionalidadeako ibilbidea transizioa egiten ari geela da Eta hori niretzako hori, hori oso pausa ondibada. Tato eman zan beste bat gehiago nora hortan. Azkenean ba, emaitzak ipatzu baitira ere, emaitzen aldetik parte hartze apala, euneko amairua, semakigusiak harturik. Hemen prozesu baten parte azkenean maiten duzu atzoko boskatzea pausu bat beste bat eta ondokoa izango delarik... Azkenian eztabaida sortzea herrian gehiago. Dudarikabe guretzako eh guretzako garrantzitsuena da guztie da herritarrak euskal herritarrak ari garela gai hau sostengatzen. Euskal Herriñan baian eztabai hau Euskal herritarrak ari garela sostengatzen. Egiten ai gabe ematen ahidden pauso guztietan kontutan hartu ber dugu galek egiteko, hoe biteko herri guztietan azkeneko ilabete ez eztabaida antolatu direla. Allerdi politiko ezen artean, sindikatu ezberreen artean, legalarien artean, e, bueno, e, arlo ezber dago jenden artean, e, ez taba, eta ek, ekonomia munduko ze enpresaren artean, sindikatu artean, haba garrantzitsuna da eztabai da ematen hasi direla beti gora herritarrek gai hauenen ni inguruan ez da. E, duberik ez dago guri usatu goritzagula parte hartza handiko izatea durik ez baino baino bueno e, gure esku dago iristen da iristen dalea eta eta hau da guri zugadok bolontz eh herri boluntarioez beteutako dinamika baten e, eta autogestionatutako e, dinamika baten ba sustatzen duen e, sustatzen dun, sustatzea iristen dena ez da duak dudarik ez, ez dagu e, guztiau lagunduko balitzeke eta guztiau herri honetako sektorez berdinek artuko gahenduke eh ba hori ba, ba prioritario bezala o o, o, o garrantzitsu bezala ba parte hartza areago tengo litzekela ezta da. gero dauk beste kontua baita ere askotan konparatzen ditugu eh parte hartzeko euneko hauek ba, ba bueno, konparatzen ditugu instituzio gantolatzen dituzten eh galekete galeketeekin batea ezta eta ba, guretzako hori hori badabaitare instituzioen konparatzea, baino askotan esaten dugu, sagarrak sagarrakin konparatu behar dira la eta ez sagarrak udarekin. Guk ez ditugu gure galeketena ondoren urrengunen ez da, ez fizikoki ez zerra latzen, fizikoki. baino baina asko aldatzen da gaionon inguruan herritarrak daukagun, ez da, interes eta jatintasunarekin ez da, e, zer zergatik konturatu behar dugu Ia Euskal Herrien badaudela 180 herritan herritarrak eh dakitena dakiguna nola antolatzen diran horlako galeketak. ze prozedimentu eman berdiran nola, nolako no la ematen diran nola, nola adostu daitezken, ikesken osea erozten gauzataz eta nola erabakira eritsi ez beraz guretzako hori hori da ezinbesteko osea e, oinarri bat herritarrek e, ahaldundutako herritar gizarte bat herri bat edukitzea e, etorkizunan erabaki nei balin badugu euskal herritar bezala. Mm -hmm. e, azken finean garbi daukagu eta gerozak gehiokonturatzenkea e, gure euskal herritarrak gure etorkizunataz erabaki nei balin badugu eta protagonista gizanei nei balin badugu e, bermea gu garela herritarrak garela eta horretarako ikas egin bardego, bardego, bar pausoak ema bar eta jarrera hauek barreratu ard ditugu ezta eta zorionez Geroz eta milaka pertsona gehiago ari dira jarre dago barrenatzen. Horregatik %100 parte hartze e, gaina ba getxo bezalako iriburu batetik e, ia herri txikioagoetara ba, asko aldatzen da e, parte hartze e, portzentai ezta. Eh, bueno, e, gure asmoa da aliketa eztabai dau eta eremu gehienetara eitsi. Eta, eta Euskal Herriko txoko guztetera eriztea. E, Katalunia berdin bukatzeko aipatzen aldugu, ezan e, bezala atzo gure eskudago dinamikaren baitan amairu egietan bozkatzen zen, Katalunia ere gogoan ukantzen nuten, haute sonziak ere e, ba, urgiaren lehenean erabili behar ziren batzu hor zenituzten, e, Katalunia eta Euskal Herriak komparatzen dira, justuki holakotan. Ba guk jasotan esan ditzendu konparaketak egitea alkarri e, zala bat ere ona e, zentzu guztietan, tarloko, ar, e, arlo guztietan. Baina bai babai esan, esan eko gendukela. Katalanek, e, edozeineko, e, zera, prozesuan dabilen edozeinek esaten dizu, e, ezingo litzekela Katalunian ulertu gaur eguneko egoera registea, Bi.000 eta bederattzan Arenis demunten hasi zienen galdeketa horik kontuan hartuko ez zulitzeteke. Hau da e, prozes bat badako e, ze Kataluniako haiia, mundu mailian eta Europan eta mundu mailan ze e, kokatuta dagona horretaraino iritsi dira. E, e, denok esaten du de esaten dute elitzzekela ulergararri izango helfaitzeke kontutan hartuko areniz demunten hasi eta Bartzelonara urteta erdian, egin ziren herri galek eta guzti hauek kontutzen hartuko ezbalitzakea. E, prozesu hartan, 2008i nasi eta 2008an amaitu zen prozesu hartan, e, batazbestek e, ezortzik, ezortzik parte hartu zuen, e, garaia hartan. Eta askotan esaten digute handik, garaia hartan, esaten zietelaan eragi jaskok eta askok, bueno, bueno, horretzula zertako balio, ari zirera terasuna bat erretzen, Horrek ez zula eztabaida sustatzen eta bat da beste, ez? Eta gero ikusi da zenbateko garrantzitsua izan dan herritarren protagonismoa ezinbestekoa dan prozesu baten herritarrek jakikea zertaz ari dien ta herritarrak ahaldun duta ukitzea, za. Ordun, eh guk, ba, dudarik gabe, ba, ez gaude paralelo, osea, e, bagare fase ezberrinetan gaude Katalunia eta Euskal Herria. E, balitxek, eh baliteke gugu hain dela ba kasalanak joenera 6 urte 8 urte gauden bezala gugu hote arain eh ez dakit baina dakitena da ezinbestekoa dela herritarren parte hartzea e, etorkizun hurbilo loertain baten e, guk erabaki nei balen badu gure etorkizuna eta norabide hortan e, nola ez igande hontana izan genduna zan keinu hori egin eta urria batean erabiltiztutzen e, hautesontzi amatu horik e, ekarri euskal herria eta lotura hori egin ez da. Azken zinean e, e, bueno, borroka berdinetan ari gara, helburu e, berdinetan ari gara, eta dala demokrazia ezartza gure gizartetan eta eta herritarri galdetzea eta normala izatea eta ez Estatu ba, espanolak ez harri nahi digun ze, bori, ez, a, atmosfera anormal hori ez da. Euskal Estatu bateko iritar izan nahi hala ez, galdera hori beraz, du galdera hori, iunta eroro gehi eta ama 4 mila biztan momentuz e, erantzun dute, iunta kasiklaro gehi egitan, ondokoak zoin izango dira, badira jadanik finkatuak beste gune batzu? Bueno, gu asko, askotan esaten dugu gure esku eskudago, e, gure eskudago ez du, du jartzenez ez galdera, bai ardatza, E, eta ez sare ez data eta ez lekua baizik eta ezinbestekoa da herri bakoitzean eh borondateagotea morrelako prozesua taurrera eramateko mm -hmm. ez da gu baita izaten deguna, bueno ja danik badakigu urrengo olatu bat izango dala eh udaberri aldea 2018ko urten eta gure ez asmoa izango litzeke gure iritzun zaigo, e, oso aberatsa litzatekeela e, estabail dau Euskarri maiako etabaira bat dihurtzea eta horretarako ez nola ez ba iriburutara iritsi barko gineke ez da mm -hmm. e, azken finean euskal ertear geienak e, bizi diren eremuak direlako e, gure helburu eta gure indar guztiak horra nor, norabide horretan er, er, jarriko ditugu ez da? eta irultzen zaigu dator urtea e, bueno, urte berezi bat izan daitekeela eh herri eta eskualde eta iriburu ezbernietan Borondatea azeleratzen balin bada azeleratzen aridan bezela, eh ba bihurtu daiteke Euskal Herri Mailako e, galeketa galeketa World de World de Derbat eh amaiera emateko galeketa fase, lehenitziko fase, fase guztioni eta. Mm -hmm. Guretzako asmoa, esan bezala, gure helburua da Euskal Herri Mailako eztabaida bat sortzea eta herritarrak e, ikuslea izan baino porrota honiz taitzatera pasatzea. E, Angel, loiarbide, gabezala gurekin, gure eskudagoko bozera mailea, horretarazi zatzo, beraz, amairu egitan bozkatu zutela Bizkaian eta Gipuzkoan emile eskerra. Eskerri gozko